Köra vänner, ute era lägenheter och hus och villor allt vad ni bor i. Nu är det Radio Eskilstunas önskeprogram som är ute i etan i en direktsändning denna torsdag den elfte. Och vi inne i sommaren, skulle man ju kunna tro, efter vädret är vi väl ungefär som det var i mars, april någon gång i dess början. Men vi tre som är här som vanligt, eller vi kan väl nästan säga fyra, för vi har ju... Först är det idag jag, Roland, De... Roland Eriksson. Karin Nilsson. Och Thomas Wiedén. Och eh, kudiserna som gör att det här programmet ganska strax efter att det eh, avslutat kan höras i våran webbradio. I, nämligen Anneli Nilsson. Ja, eller Pettersson. Pettersson, ja. ursäkta. <laughs> Ja, Safi Elbyte. Nilsson har vi där. Men Nilsson är här, ja. ja, ja, ja. Är... Eriksson. Eriksson. Ja. Ja, Ja, vi hörde... Ja. Säsongens sista program också. Ja, ja det är det också. Det, det, är det... det här är absolut sista programmet för mm. säsongen. Och vi har haft många program. Och det var varit väldigt roligt att ta emot era önskningar och få spela dem. Och nu inledde vi väl när Eskilstuna stad fyllde 350 år så inledde vi min med härlig marsch mm. under blå och gulfana med Göteborgsmusiken. Ja, det är min sommarhälsning till er alla kära radiolyssnare på önskeprogrammet på 92,7. Dessvärre går sommaren väldigt fort och jag tror nästan att konvalgen Den har väl nästan blommat ut nu vid, ut i naturen. Men här ska Bertil Bo sjunga om konvalgens avsked och det är Inga Majo Kurtoson som har önskat den till oss här nere i studion. اندمی داست så kemu sprida min toftingen den O jag öller mitt i dess så sakta, så sakta Hit så, så snö. In i fri Rik och frö. men så kort min Mitt hjärta, hart och slag Jag såg ljusdrag Med mina stöda plan. Min dräkt Den blev så hit Den blev så regn I husens vann Så blev jag gömd Om dersne vita spetningen sträkt. I la ro på vår o på de utödes samtet. Snart är den slut den långa natt Och jag höjer mitt huvud så sakta, så sakta åt du. Låt Hälsande vår sol glatt. Ja, det var Bertil Bo som sjunger om konvalgens avsked. Och det var Inga Maj och Kurt Olsson som ville hälsa till oss här i studion i önskeprogrammet. Vi som har sändt här nu under vintern och våren. Och de önskade oss en trevlig sommar och tacka oss för ett bra program. Mm. Ja, det tackar vi för. Ja, vi och hälsar efter... tillbaks också till er. Och så kommer jag att tänka på... Eftersom det var Bertil Bo som sjöng ja, jag vet... vet ni vem som har namnsdag idag? Ja det är Bertil, det är Bertil ja. ja. Och, och Bartold mm. ja. Och Bertil är ett av Kanske vanligaste namn På barn som föddes på 30-40-talet Men de är ganska många mm. Det vet jag, Bertil är ett väldigt vanligt förnamn Vi ska fortsätta här i sommar här Det blir mycket med sommar här idag Det är härligt Sommar seglatsheter nu vi ska lyssna till Mats Pålsson och det är du Johan Färenstrand som har önskat den här fina sången. Somliga dagar när vinden tar fart styr jag min båt över viken. seglen blir fylda och vidrar förbi somaren särliga riken vår land är friska mort oden hösdå dansan de blågröna vågornaslå somliga dagar när vinden tar fart styr ja min båt över viken. Jag var en dyster och tråkig figur som suttit inlust i huset mest i lavoren med pipa och bok och läst i det komst jorda ljuset mycket att lära och mycket att få ändå så mycket man ej kan förstå ja var en dyster och tråkig figur son søtt din låsti huset blödande sol som i havet gor ner så skønt man nästan vill gråta Ser du det snart till till varom skot senan mot kvällen styrs båten i ham långt kan vi gånga i havsbudens fam som ligger dagar när vinden tar fart styr jag min båt över vind Ja det var Sommarsiglats med Mats Paulsson och det var Johan Färstrand som hade önskat den skivan. Mm. Ja nu ska ni få höra på Ingeman Nordström när han spelar och barnkör i denna ljuva sommartid. Den är väldigt vacker. Det passar så bra in just nu tycker jag. När det är som grönaste överallt. Ja. Och examen tiden har det varit. Ja, det har varit det. Det var ju det i lördags. Ja, för för de vuxna ja, på för barnen kanske det är nu ja. Ja. Ja ja. Och då brukar ju den här salmen mm. spelas. Och Ida sommarvisa såna där ja. Mm. Gud är och åker är det som önskar den här till alla närradio. Vi hälsar till er också. denna ljuva sommartid med Ingmar Nordström här på saxofon. Det var Åke och Gudrun som ville hälsa till ja alla närradiovänner kan vi väl säga. Mm. Ja, får vi säga. Och vi väntar ju in den verkliga sommaren med sol. För då har varit dåligt med. Du har varit ute på resa tillsammans med din Anneli. Ja, vi var ju nere på eh, i Solvesborg i Blekinge och sen sov vi på I Åhus utanför Kristianstad på nätterna Och det är ju den här eh, Hårdrökarfestivalen som du skulle kalla det för. Ja just det <laughs> ja. Det var trevligt fast det var kallt Det var kallt mm. ja, jag skulle mm. fråga om. Tänk förra året då kunde du båda. Ja då var det 30 grader ja. varje dag Tänk ja. vilken skillnad ja. Ja, Var det en eh, temperaturskillnad eh, på mer än hälften nu? Ja år, det är faktiskt. inte Men fast det var ju varmt här i maj var mm. det ja? mm. Men det här, nu är det ju botten Alltså Uff, det är bara regn och blåst Du lyssnar till önskeprogrammet Från Radio Eskilstuna på 92,7 Eskilstuna här på en direktsändning Med Roland, Karin och eh, Thomas eh, Och eh, vi spelar ju en blandning Av både andiasånger, dansbandsånger och visor Ine Rikberg har jag berättat många gånger Från den här studion var ju Pingsterrörelsens Störste sångare, den allra bäste och jämförbar faktiskt med Josse Björling. Det märkliga var med Inard Ekberg, det var att han sjöng alltid in på märket hemmet Särdold. Som ett gammalt skivbolag hette förr i tid med Rötter då vid, i förlaget Philadelphia i Stockholm. När han gjorde något annat i sidan av och sjöng såna svenska hymner... Då var det rätt så hårt på den tiden då fick man inte sjunga på ett kristet eh, inspelningsföretag. inte utan då fick Einar Ekberg gå över till Odeon och göra sina insjungar och han sjung in mycket av de här nationella eller svenska hyllningarna. Och nu ska vi spira en sådan och det är en hälsning ifrån min fem år yngre bror Rolf Eriksson. nere i Bådensberg. Ja, du har ju namnstad, du är med Rolf. Du heter ju Rolf Bertil. Trevligt namn, va? Och det är Karin och jag som önskar dig en skön sommar tillsammans med din kära Ulla Britt. Och så lyssnar vi till Susa, Susa sommarvind. ruet vida la selaginon biorko klind i franstrand til fram vor de Du sang mordien über Menasten land för jul, Susa sommarvind med Einar Ekberg inspelat 1940. Oj. Ja, ja så nästan 70 år sedan eller vad blir det? Ja, det ja. blir det faktiskt. Ja det, är... ja. ja. det var Rolf Eriksson som ju hade önskat den här låten för eh, dig Roland och dig Karin. Ja. ja. Och en skön sommar skulle ni ha. Ja, detsamma. Tack ska du ha Rolf och hoppas att det hördes bra där nere i Bårensberg. Ja, hälsa din din röra Ulla Britts så mycket också. Sen droppar in såna här små äh, positiva hälsningar. Varma hälsningar till er i studion och till alla som lyssnar. Och en önskan om äh, en härlig sommar och ha det så bra. Hoppas vi hörs igen i höst. En härlig musik ni spelar och det är Ingrid på Läkargatan som säger om... Lä läkargatan tror jag va? Läkargatan, ja. Det tackar vi för. Ja, Det tackar, det tackar vi så mycket ja, ja, ja. för Ingrid. Ha det så bra i sommar själv. I vårt önskeprogram nu så ska vi förflytta oss till Roslagen. Mm. Och vi ska lyssna till Sven Bertil Tove när han sjunger i Roslagens famn. Och du Rut Egnefors, du får dela den här skivan med, med Ola Jansson. Jag hade önskat en varsin och lite olika då, låtar. Och ni önskar varandra en skön sommar. I roslagens fann på blommande När vågorna kluckar mot strand Och vassarna vagga och nyslaget hör Det doftar emot mig ibland här sitter jag ut i verson på en väg och tittar på tänor oh som stötta mot fjäden i glitter och stäng på jakt efter födan du nos själv landar jag fredligt mitt kaffe med kron till angedem styrka och smart O lyssnar till dragspelets lockande ton som hörs från mitt stügel gemau Ja är som en pojke fast farfar far jag ger jag rus pigens i mig det blir bara värre med åren det där med dans och medtornas Se Sen melllleian ni ne hanksi Mäå her om min hals O er mit i jäcker her Detoftar de sjunger från skog och från sjö i nattskalvar och minjest här dansar kalla skev med roslagens mö och solen går ner i norvens du vilar min blommande öv i din varm du dunkel blå vind stilla fjärd at kylningen smyger sig varm till sovande böskar och träd min elva du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar ä trål dem skälver din barnsliga handsogja kyst och valsen flingar i mål Men... klock när morgonnen volma mitt för dansar Ja, det var Ja, visst var det. här är sommar, vet du, för mig. I Roslagens famn med Sven Bertil Thaub. Och det var Viola Jansson och Rutte Ägnefors som ju ville önska varandra en skön sommar. Ja, mm. de ville ha en varsin spelare, men det räcker inte ja, tiden till, till. Den här är underbar. Den var ju Svan... kanon. Det det vi, tänk vilken textförfattare vi hade i hans pappa. Evertön. Ja, visst, det är otroligt. Och det är ju underbart att han hans son sjunger så bra. Han slår där också. Jag just såna saker där ja. son går i fars mm. fotspår. Jag har ju kommit ut en ny skiva där sonen vresvik tolkar Vresviks ja, låtar. Ja, exakt ja. Jag har inte lyssnat hur han låter. Ja, ganska snarlikt. Jaha. Ja det lilla jag har hört i alla fall Jaha. Lika original som sin pappa då Ja det låter Visste man inte så skulle man nästan tro att det var han Har du spelat spil ja. av det här i raden. Nej ja, jag har mest hört på reklam som vi har här nere, så. Mm -hmm. Ja just ja. Nu ska vi i alla fall gå till Smörparken här i Eskilstuna För jag var där På invigningen Och det är klart jag var tvungen att höra Lasse Berghagen. För han var ju där. Det är ju, det är ju en men utav mina idoler. Det var så. Och vad mycket folk det var. Och det var så trevligt. Och solen skenade. Alla var glada och snälla. Och så denna underbara Lasse Berghagen som stod där och sjöng för oss. Och nu har jag valt en låt här förstår ni. Till er alla nära och lyssnare. En glad sommar från oss här till er. Inte bara drömmar heter den. Det är så lätt att gå omkring och grubbla Aldrig se en himmel som är blå Men gå du så så kan du faktiskt snöbbbla och missa just den chans du väntat på Visst mycket tråkigt här i världen, sånt som gör en du kan ye in bara drömmar du kan kan bli mer konkret finns den i de långt bland snarten verklighet du vaknar upp och ser At varje sorg inte en väd har möjligheter som ger dig mycket mer en bara drömmar. Äventyrklockan på vår sköna gröna i det för givet. livet Du som ett stunder du vill minnas. Glädjen är en festlig souvenir jag ett skratt vart än det borde finnas Och du ska se att resultatet blir inte bara drömmar, kan bli mer konkret. finns den i di legtan blir den snart en verklighet du vaknar opp och ser att varje suglimtet en verd av möjligheter som ger dig mycket mer än bara drömmar bort med alla tumma ord eventyret lockar på vår sköna gröna jord Ta för givet där ute väntar livet lukat som ett smörgåsbröd halt i det för givet där ute väntar livet lukat som ett smörgåsbröd härligt ja inte bara drömmar med Lasse Berghagen var det här någon låt han framförde när han ja här var det. ja mm. Mm. och jag följde det för... Ja. Det är inte ofta man hör honom just sjunga den här låten Men den här tog med direkt ja. Vi kanske ska tala om för lyssnare som eventuellt inte var där Och bor utanför vår stadsgräns Att det var i vårt 350-årsjublerande ja, Nej, det, det, det här där... var före det Det var en smörparken som de invigde Det var ju en händelse lite grann ja. utanför själva ja. Det var ju invigningen alltså Av vad man av, hade ju vänt upp och ner på Det har ju varit väldigt krångligt Och svårt för ja. bilister att ta sig fram här en längre tid Men nu är det klart vid Smörparken Och mm. Rådhustorget och alltihopa Det var den invigningen och så mm. var det bröllop Ute på ån där men det ja. tittar inte jag på Men ändå det, det var före i, I det här 350 år Ja. ja det har varit en fest ja, i en stund några gånger det festeras det är ingenting annat än fest i den här staden <laughs> det är konstigt men vi vi, vi kanske får betala Ja <laughs> och kommunen byr dödrikostitkassa ja verkligen ja de får väl betala för sina varor förstår jag men de är generösa Ja, vi lyssnar som sagt var på önskeprogrammet från Radio Eskilstuna och i vårt program så är det vet ni ju det att vi lottar alltid ut två stycken blomsterskäckar och det ska vi göra nu också. Vi ska börja med den första här. Och vi ser vad Thomas har i den skramlande lådan. Och vem det är som vinner. Ja. Säsongens näst sista blomsterskäck går till Rolf Eriksson. Nej, till din brorsa. Ja, det... Det sa jag till dig. Hoppas att de vinner och vi kan skicka en en en hel snö till Vorensverige. Ja, det är du roligt. Det är du, Dalf. får du få vi gratulerar det till. Ja, det var. Och du får en blomsterskäck på 50 kronor. Alltid hittar vi någon liten blomma där nere i det vackra och fagra Vorensverige i Österrike. Ja, nu kommer vi att få lyssna till Mats Blad i ett par låtar. På raken nästan vill jag säga. Men först ska vi spela lika ung i hjärtat än. Och det är Mats Blads orkester. Och det är Berit och Olle Karlström som hälsar till oss. Roland, Karin, Thomas och Anneli. Och tack alla. Tack för alla trevliga program som vi har spelat för våra medlemmar under många år- Har vi ju gjort det och är glada därför. Och de hälsar också till Hjärt- och lungsjukas förening en glad och skön sommar. Och här kommer Göran Lindberg med Lika ung i hjärtat än. Jag har kommit hem igen till gården där jag lekte som barn där jag byggde mig en koja i en gammal sliten grav men det är så länge sedan bara minnet har jag kvar från en sorglös tid av lycka under mina barndoms star men trots allt som har förändrat mig så är jag Jag kom Jag var ung och full av liv den dagen jag packade och fly. Ge la världen låg och väntade som man ju ofta tror, men är den öften blev vi brutna och min enda skönhetsväg fick alla lära mig att driva, det var allvar mer än led. Men drömts allsom minra dagarna art jag som har efter glädjen som är skänt har jag blivit lite eldre och nu har jag otervänt liksom romsona i trägård har jag vissnat lite gran oh ja sitter hellre stilla enslå runt i fal kan Men trots allt som har förändrat mig, så är jag lika Lika ung i hjärtat än Lika ung i hjärtat än Med Mats Blads Och det var Berit och Olle Karlström Som ville Hälsa till oss här i önskeprogrammet. Tack för ett trevligt program och man hälsar också till alla medlemmar i hjärt- och lungsjukas förening en glad och skön sommar. Mm. Tack ska ni ha. Och eh, nu ska vi fortsätta med Mats Blads här med, med vad heter han? Eh, Lindberg. Lindberg heter han, ja, Lindberg. Vid Silverforsens strand ska vi spela och sjunga Rut Kjellberg är det som har önskat den här till Ella Britt Lars Jösta, lyssnar du Lars Jösta? Du har hört att du inte får några... Idag har du två hälsningar så kom inte att säga det. Eva Jeklund också. Och sen var, fick vi ett kort idag. Och där stod det faktiskt att Bertil Sederholm har namnsdag idag. Och grattar så mycket utav Majt vid Silversforsen strand. Främmina vi från mina bondomstad långa ljusa som marknälla efter minnen jag har kall jag min sängan och träd och vid blommig dik jag min saft och solens skimmer i visselvor ojag mins den lillla stigen stigen till mitt barndoms hus till den lilla röda stugan der jag först såg dagens hus o jag mins den gröna dalen der vi gino hand i hand jag mins at Vi solenshume för nu är allting så som litet barn jag var mota den, den är Never framför Am ja, hand hand. da i i som Die i wandern längs mein stigen mit desser borschen sta nur all die so verenda gan du ditare på amma sega mig Då jag stigen, i blans doya vandrar längs men stigen meda silverforsens dal doya vandrar längs Ja, den låten har vi spelat vi flera tillfällen tidigare. Ja, verkligen. Vid Silverforsens strand, alltså Mats Blad. Så det var Rut Källberg som ville hälsa till Ella Britta, Lars Gösta och Eva Eklund. Och sen hade vi Mate som ville skicka en hälsning till Bertil Sederholm. Grattis på namnstann. Ja, just det. Ja, det var trevligt. Bertil. Bertil ja. man, man kan väl säga så här, ni som skickar in såna här önskningar Det är så roligt Men skriv gärna i ert efternamn Nej. För ni vet att vi lottade ut blomsterskäckar Och majt kan ju finnas flera i staden som heter mm. Så det är bra om ni sätter era efternamn Ja, det är ju känns lite eh, vemodigt så här nu Att det är sista gången vi har det Men eh, det har varit en underbar eh, tid tycker jag Här vi har haft Här är i studion. Och fått spela många vackra sånger. Ja, men vi får hoppas att vi kommer komma tillbaka till hösten. Ja. Den 3 september. Torsdagen den 3 september. Ja, det har vi satt som en datum. dator. Ja, så det är bara att se framåt. Ja. Och få hoppas att man får vara frisk. Ja, jag, jag skulle bara säga det att jag tyckte det har varit roligt. Nu ska nästa skiva önska en sång om kärlek. Med Sten Nilsson och Stanley. Och det är Dagmar Norden- Som har önskat en för alla lyssnare En skön sommar Det finns en sång Som gömmer På en längtan Det finns en tro Där drömmarna Tar slut Och allt som lever It's all Vezonu bisavom Stanley, en sång om kärlek Och det var Dagmar Nordeng Som ville önska alla lyssnare en skön sommar mm. Nu ska vi lugna ner oss lite Lyssna till Lars Ros När han spelar så vackert på sin piano Om du någonsin kommer fram till Samarkand Det är du Birgitta Söderberg Som har önskat den här vackra sången Till alla som lyssnar önskar en skön sommar Och det är samma Birgitta Ja, Lars Ros, han är ju känd för att vara en mästare på det här med piano och här hörde vi honom i ja han tolkade om du någonsin kommer fram till Samarkand det var Birgitta Söderberg som eh, ville önska alla lyssnare en skön sommar och vi ska gå vidare med skivönskningarna här i säsongens sista önskeprogram Ellen, Kjell Arne och Margarida vill eh, hälsa till oss i studion här och även till Lars Gösta Sen. Och hon har önskat Elvis Presley i låten Somebody bigger than you and I Vilket då betyder någon större än du och jag Jag ska berätta för er radiolyssnare att När jag ringde Birgitta Söderberg En av våra trodorna lyssnare frågade om vi ville höra någon sång Jag vill höra något mediativt Och det är väl Lars Rosen som kan verkligen frambringa Just de där stilla tonerna mm. Han är duktig på pianot Ja mycket Och det och man tänker efter att han också har En eh, nedsatt syn Så är mm. han ju fantastisk Personlig stil på pianot Kan man säga Ja det man. har han Jag tänkte på det när jag ändå har luren här Att vi vi låtta ut två stycken blomster skäckar Ska vi ta den andra också nu då Får vi se vem det kan bli Den första var ju Rolf nere i Bådensberg Som hade ett Tur och vinna mm. Och grattis på det en gång och Så får vi se vem den andra lyckligare blir Det en blomsterskäck På 50 kronor Ja och det här är ju Säsongens sista blomsterskäck Absolut sista ja. Och på den så står det Dagmar Nordeng Dagmar Nordeng, grattis på det En av våra också Trogna Lyssnare Ja då var det dags för Då kommer Elvis Presley här Ja det gör han ja. you call Bigger than you and I Alltså med Elvis Presley här Det var Ellen, Kjell, Arne och Margarida Som hälsade till Lars Gösta Rosén Och även vi här i studion fick ja. oss en hälsning Det tackar vi så mycket för Tänk mm. att det finns fler än jag som tycker om Elvis Verkar det som Se där. Ja det var väl trevligt Och här hörde vi hans mörka stämma Kom väldigt tydligt fram mm. Mm. Mycket trevligt Om man översätter den här, jag är Jag ju kan ju inte engelska Men det betyder st En strof En som är större än du och jag mm. Och då menar Elvis Där när han sjunger En som är större än oss människor Nämligen Gud ja. det, det, Så betyder det. det finns även översatt på svenska och ja. kungen på svenska mm. Mm. Jo men det är det Han sjunger ju väldigt mycket eh, Andliga sånger Sånger gör han mm. Vår han Elvis Jaha ja, nu ska ni få lyssna på en Vika Elvie här Jaha. Vi var ju och lyssnade på honom här i fredags Ja, ja. och det var kyligt Ja, det var väldigt kallt, det var väldigt kallt Och mycket folk och rörigt var det Men denna Vika Elvie, alltså han gör ju Att man står kvar Bara ja, och den lyssnar är, Den är en fredig man Som <laughs> vågar säga vad andra inte vågar ja, säga Ja det stämmer Det finns eh, i, Det finns mycket hos honom som jag tycker om Och helst hans sånger gillar jag De flesta, inte alla Men de flesta Och här finns det ett par till som tycker om Mikael Wie Brittinger och Sivert Och ni har önskat Fågelfenix Och så önskar ni en schön sommar till alla i hjärt- och lungsjukas förening. Nu vill Roland säga någonting här. Jo, jag vet en tia som älskar Mika Vie. Nämn en Thomas mamma. Ja, men sand. Bodil. Absolut. Är ja. du grön om det. Nej, nej. Vad vad hon och lyssna. Jag ja. tror inte det men uh, hon har ju sett honom vi flera tillfällen ja, ja, och det ja. kommer nog mer chanser. Ja ja. Mulle ja. hon är ska den här. Ja. Mm. Ja. nu kommer fågel Phoenix. Jag hälsar lilla Greta och hoppas hon var bra också. Hunden först ja. Applåder för Mikael Wie från den här Sånger för livet-skivan, eller en av många ska jag väl säga. Fågel Fenix hörde vi och det var ju Britt Inger och Sivert som ville önska en skön sommar till alla i Hjärt- och lungsjukas förening. Ja just det. Och så nämnde Karin något om ett annat namn där då. Det ska vi väl tala om att det är deras katt. Nej, hund. Hund. Alltså det är hund. Ja. Det är här fyra Han har nämnt eller han, hon. Nu vet jag inte. Var den han eller hon? Ja, hon heter Greta så ja. det måste vara en hon. Hon har nämnt tidigare här ja, i programmet. Visst, ja, visst. Klart. Hundar mm. är mitt liv. Så hunden har fått sin hälsning nu. Ja, det sant. Mm. I flera tillfällen. Ja, hon är så rar Eh, sommartiden och slutet av åren har många röda dagar Vi har firat pingst och vi har Kristi och Det har varit pingst och sen har det också varit morsdag Och eh, Birgit Karolinius, hon gärna att vi ska spela en sång om mor. Sången till mor med Alf Robertson Och med den här sången så hälsar hon till sina tre barn det namn ja det vackraste namn är på jord ut i mitt bo det och det är ditt kära ty du gar vila och ro i din älskade famn jag därför ägnar min sång till ditt namn en värld av godhet De famsi din leende blick jag som ett minne den fick när ut i världen jag gick du gav oss livet en glimt ut av ljus harmoni och du var sången i min melodi jag det är dig jag ska minnas i kommande och Och det är du som ska stödjas När färden blir svår Ut i mitt hjärta för evigt Ditt leende bor Ja, denna sång därför en. om hela världen mig sviker och ensam jag är jag inte mer begång en förhona dig ner gör väl striden och mödan om blott jag som tröst och nytt förhöra din ensgade lust jag tusen vänner har haft jag har glömt deras namn men du gent din fan den är min tryggaste hand att genom åren du prövat ditt tåla en är lika villigt att prövas igen ja det är dig jag ska minnas i kommande år det är du Som ska stödjas När färden blir svår Ut i mitt hjärta För evigt Ditt neende bor Ja, denna sång Därför ägnar Till mor Sången till mor Med Alf Robertström Det var Birgit Carleneus Som ville hälsa till sina tre barn mm, Jag tycker att ni ska Ta åt er alla Mödrar, det har ju varit mors För inte så länge sedan Våra mödrar lever inte längre Tyvärr Men ändå så känner vi en viss Känsla, känsla När just den här sången spelar Jag gör det De ligger ja. ju begravda ja. i den össkötska Myllan ja. som jag brukar säga Ja, de gör det ja. Ja, just. Mm. ja, nu ska vi gå vidare Nu ska Carola få sjunga Britt-Marie Eriksson är det som har önskat den här vackra sången. Till alla lyssnare och arrangörer och önskar en skön sommar. Ge mig handen, min vän.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 den min vän med Carola. Det var Britt Marie Eriksson som ville hälsa till alla lyssnare och arrangörer en skön sommar. Jag vet inte om det är arrangörer av Önskeprogrammet stod kanske. Vi hälsar, hälsar så mycket tillbaka. Stämmer nu att hon menar så ja. Britt Marie Eriksson är en av våra mm. trona lyssnare som lyssnar på oss många gånger. Ja idag behöver vi inte göra någon större utan att hur man kommer fram. Till eh, önskeprogrammet Annars är det ju som vanligt Man kan ringa 149720. 97 20 Så till hösten igen När det blir aktuellt med önskeprogrammet Då ska ni ringa det numret Men jag tror att Thomas Ska ändå nämna om eh, Webben för eh, där ligger väl Ett antal program kvar eh, Under eh, Några veckor va eller hur Ja vi har ju den regeln att de ska Ligga uppe i eh, en månad Och det brukar vara ungefär fyra veckor då Det är svensk lag som säger att de får inte ligga längre än så. Eh, och då så brukar det ligga då de tre, fyra senaste önskeprogrammen i vårat ljudarkiv. Till att börja med, man ska alltså ha dator och internet. Så går man ut på våran hemsida, adressen är e enkel radioeskilstuna.se. Och så klickar ni på en länk då som heter ljudarkivet och där... Längst ner i alfabetisk ordning under bokstaven Ö så hittar ni önskeprogrammen. Då kan ni lyssna på dem antingen direkt därifrån de ligger eller ladda ner dem i eran dator och så lyssna på dem när helst ni vill och hur många gånger ni vill. Eh, absolut sista gången som man kan höra önskeprogrammet på en vanlig FM-radio det blir ju då på tisdag morgon klockan 7 då vi har en repris av det här programmet. Och du nämnde hösten... Roland det datum som vi har satt upp nu då som startdatum när vi kommer tillbaka det är 3 september. Ja, det stämmer det. Mm. Och då är det ju torsdag och klockan 2000 som vanligt mm. till 21:30. Mm. Så den är välkomna igen med att ringa då 149720 det har ni hört några gånger nu. Och Roland Eriksson Bästermajsgatan 26 63220. Ja under säsongen som har gått så är det många föreningar Och så som har medlemmar som har ringt till oss och önskat Bland annat är det ju ganska många som ringer ifrån Frälsningsarmen Och önskar och det ska ni ha mycket tack för Och själva så kämpar ni på hårt fast ni inte är så många i församlingen Ni är gamla kämpare som kämpar hårt För den sociala verksamheten och i viss mån även den andliga verksamheten. Men på lördag den 13 juni mellan klockan 10 och 16, så har man en stor jätteloppis på Frälsis. Och det är enligt Lennart Pettersson den största genom tiderna. Och det här ligger där loppisen kommer att hållas. Det ligger vid Fristadskyrkan. Och korvkiosken vid Drottninggatan, det är ju ganska lätt att hitta. Där kanske många av er köpt någon grillad korv vid något tillfälle. Jag kan inte ta med tid att läsa upp allt som finns men ett Lennart Pettersson då Så är det en jätteloppis. Mm. Jag tror det var kristallkronor. Och jag vet inte vad. Ja. Och Då måste jag få passa på att göra reklam för en mindre loppmarknad som äger rum samtidigt. Även det lördag. Nu på lördag alltså. 13 juni. Det är nämligen så att sällskapet Länkarna Eskilstuna har ordnat med loppmarknad igen. På Loegatan 8 vid Eskilstuna på Söder alltså. Och Det finns även billig fikaförsäljning. Alla är varmt välkomna. Ja, och då får vi verkligen hoppas att det blir varmt också mm. Varmt och skönt Ja, Barbro Blom och Elisabeth Möller Nu ska ni få höra på en mycket vacker sång Varje morgon här på jorden En andrig sång med Roland Sedermark Och ni önskar alla en skön sommar Varje morgon här på jorden den engeln ut med orden över singa dem i öster ge den fred du vet vad tröst är du som skapat allt det goda låt det växa låt det frodas alla barn som lever här välsigna dem du fader kär varje morgon här på jord alsinna dem i väster ger dem rod du vet vad bäst är se till fattiga och rika hjälpem att dela lika alla bond som lever här alsinna dem du får det kända varje morgon här på jorden och Välsigna den i söder Ge den tröstläksor som blöder Du som vet hur smärta bränner Ge den kär, ge den vänner Alla barn som lever här Välsigna den, du fader kär av ro. från Roland Marks senaste skiva den kom ju ut förra året, så hörde vi här, eh, varje morgon Här på jorden. Och det var Barbro Blom och Elisabeth Möller som ville önska alla en skön sommar. Och de menar alla. Mm. Då tackar vi därför. Ja, det tackar mm. vi så mycket för. Den är väldigt vacker den här sången tycker jag. Jag tycker mycket om den här. Det är så fina ord i den. Eh, nu ska ni få höra att det är anna Lövgren. En ton från himlen. Ni kommer säkert och höra vad det är för melodi. Men en underbar text där till den. Det har jag har faktiskt inte lyssnat till den förut som idag då har jag lyssnat verkligen till texten. Eh, Margareta Eriksson är som önskar den här till Birgit Alfredsson. Anna-Lena Lövgren och en ton från himlen. Amazing Grace heter den ju i sitt original. Vi brukar ju ibland spela den instrumentalt med Ingmar Nordström. Mm. Den här texten ser jag här i skivkonvolutet. Den var faktiskt satt av en göte-strandsjö. Jaha. En eh, man som bodde nere Malmö och räknas som ena av största kompositörer och textförfattare och även Som har satt musik till många sånger Underbar mm. mm. vacker text var det Ja det var Margareta Eriksson Som ville hälsa till Birgit Alfredsson Ja det rupit Venjöls Nu får du lugnare till hösten Innan du får önska dina sånger Men du har varit en av våra verkligt trona Lyssnare och önskare Och vi önskar dig allt gott i sommar Du har ju inte varit så starkt i din kropp Men hoppas att solen förvärma och så att din kropp formår bra och du hälsar till oss fyra här i studion och då förstår jag att du räknar in eh, eh Anneli. i det sammanhanget hon gör ett mycket gott arbete där ute och så när du kommer när vi kommer hem så finns det här programmet ute på webben redan. Mm, vår hemsida där, radioeskilstuna.se Ja, hemskt, hemskt. Eller helt underbart. Inte hemskt, <laughs> men helt underbart för jag säga. Ni ska få lyssna till Inna Rekberg och Inna Värmö. Det är båda kämparna och sångarna. Och du ska sjunga en sång som heter Bär dina bördor till Jesus. dick von س رکنی realzar en Berg och Värmö tillsammans här i Bär dina bördor till Jesus Ja det var Ruudbyvenius Som ville hälsa till oss här i studion mm. Det tackar vi för Ja Det är väldigt skönt att veta att man får Bära sina bördor till Jesus Så tänk på det Alla ni som har Bekymmer att Vi behöver inte vara ensamma Utan vi kan gå till honom med våra Bödor Ja, nu ska ni visa till Mikael Gjärlstrand i Guds eviga sommar. Det låter väl härligt tycker jag. Och det är Evi Berg som önskar den här vackra sången till grannarna på Västermarksgatan 26. of ی Vi har som var då för alla som i truvet tog i muns en plats vi förordens hjärta ی بیا سوما دعو سل نادرینی، این یه مولت که شیم مری لیسه، هیچ مدرکی نمی‌شود. داریم همه سیستم‌هایی که ما داریم همه سیستم‌هایی که ما داریم Sommardag Vi får I Guds hav I himlens eviga Sommardag Mycket sommarrelaterad musik I önskeprogrammet ikväll I Guds eviga sommar hörde vi här Med Mikael Gjärlestrand Och det var Evi Berg som Ville hälsa till grannarna på Västermarksgatan 26 Jag har fått in några rader här i gästboken, se jag. jag. antar att det är Ingrid på Läkargatan som har skrivit. Jo, det måste det vara. Hon skriver så här. Jag glömde ju att hälsa från Susanna till er en ja. skön sommar. Jaha, tackar, tackar. Susanna, det är hennes dotter som bor borta i USA, ja. i Washington. Innan eh, Thomas lägger på sista skivan som är en hälsning till er alla från oss här i studion så vill jag säga tack till mina medarbetare. Jag tackar Thomas Jag tackar för, er. för den gångna säsongen. Mm. Tack Karin för tack, den gångna tack säsongen. Tack så mycket. Och så säger vi tack till Anneli där ute ja. som arbetar, vad ska man säga, baka i kuliserna här. Ja, men med det nog så viktiga arbetet ja. som gör det möjligt att höra vårat program mm. var någonstans man än befinner sig och dessutom kunna lyssna på ljudarkivet. Jag skulle komma med en liten inflyk apropå skivan som vi ska på påannonsera här. Vi hörde ju Einar Ekberg tidigare i programmet där Susa, susa sommartid, vind Från 1940 tror jag vi sa var. Mm. Den här skivan som kommer nu Den är inspelad 1930 Oj, oj, oj, oj. Mm. Fast de hade nog lite bättre Teknik tror jag Ja, Ja. då har du alltså lyssnat till Säsongens sista Önskeprogram Med jag, Roland Egsson Karin Nilsson och Thomas Wydén på Radio Eskilstuna 92,7 Och vi Hörs till hösten om vi lever och har hälsa, Och vi vill önska er alla lyssnare ja. framförallt en skön sommar. sommar. Och så får ni lyssna till en härlig låt. Sommarserenad med Jössi Björn. the <laughs>